Hetedik fejezet. Émi a megaláztatás völgyében. Ez a fiú egy kiköpött küklopsz, nem gondolod? Jegyezte meg Émi egyik nap, amikor Lori ellovagolt a ház előtt. Hogy mondhatsz ilyet, ha egyszer megvan mind a két szeme? És ráadásul milyen két szép szeme van, kiáltott fel Joe, aki felettébb rossz néven vette a legapróbb kritikát is, ami a barátját érte. A szeméről nem szóltam egy árva szót sem, és igazán nem értem, miért kell úgy felhúznod magad, amikor én csak a lovagló tudományát dicsértem. Te magasságos ég! A kis liba Kentaurra gondolt, és küklopszot mondt, tört ki a nevetés csóból. Amiért megbotlott a lingvám, ahogy Mr. Davis szokta mondani, nem jogosít fel ilyen durvaságra, vágott vissza Émi, de a kifacsart latinnal csak tovább rontott a helyzetén. Bár a tizede lenne az enyém annak a pénznek, amit Lori a lovára költ, tette hozzá. Inkább csak magának, de azért remélve, hogy a nővére is meghallják. Ugyan mire kéne? kérdezte kedvesen meg, mint hogy Joe nem jutott szóhoz az újabb nevető rohamtól. Nyakig el vagyok adósodva, és még vagy egy hónapig nem kapok semmit. El vagy adósodva? Ezt hogy érted, Émi? kérdezte meg komoly arccal. Legalább egy tucat pácolt citrommal tartozom, és nem tudom kifizetni, amíg nem kapok pénzt. Hisz tudod, a mami megtiltotta, hogy bármit is hitelbe vegyek. Na mesélj! Most a pácolt citrom a divat, nemrég még szakadt gumidarabokból fújtátok a lufikat. Meg igyekezett megőrizni komolyságát, mivel Émi rendkívül gond és felelősség teljesnek tűnt. Jaj, most minden lány ezt veszi, tudod? És ha az ember nem akarja, hogy fősvénynek nézzék, neki is vennie kell. Most mindenütt a pácolt citrom megy. Mindenki azt nyalja óra alatt a padban, a szünetben, és ceruzára, gyöngysorra, babára meg ilyesmikre cserélgetik. Ha jóban van az ember valakivel, akkor pácolt citromot ad neki. Ha haragszik rá, az orra előtt eszi, és csak azért se kínálja meg. Nekem mindig adnak a többiek, és már rengeteget kaptam, de nem tudtam visszaadni, pedig becs szóra megígértem. Mennyi pénz kellene ahhoz, hogy kifizesd az adósságaidat? kérdezte meg, s már vette is elő a pénztárcáját. Negyed dollár bőven elég lenne, még maradna is pár cent, hogy neked is vegyek egyet. Te szereted a citromot? Nem igazán, megeheted a részemet. Tessék, itt van, Próbált beosztani, mert nem sok, te is tudod. Köszönöm meg. De jó, ha van az embernek egy kis zseppénze. Most aztán dőzsölök, mert a héten még egyet sem ettem. Nem akartam elfogadni senkitől, mert nem tudtam volna megadni, pedig az igazat megvalva majd elepedek érte. Másnap Émi meglehetősen későn ért be az iskolába, de... Bocsánatos bűn, még így sem tudott ellenállni a kísértésnek, hogy körbe mutogassa a nedves, barna papírzacskót, mielőtt jó mélyen a padjába csúsztatta. Pillanatok alatt elterjedt a brancs tagjai között, hogy Émi Mácsnak 25 finom pácolt citromja van. Egyet még az úton megevett. És hogy mindenkit meghív. A barátnői tüstént elhalmozták figyelmességgel. Katie Brown ott helyben meghívta a következő zsúrra. Mary Kingsley a következő szünetig rátukmálta az óráját, Jenny Snow pedig, aki különben elég rossz májú teremtés volt, és undokul kibeszélte Émit, amiért soha nincs citromja, nyomban elásta a csatabárdot, sőt, felajánlotta, számtamból súg majd Éminek. Csak hogy Émi nem felejtette el misznó szurkapiszkáit. Némelyekről, akiknek ahhoz jó az orruk, hogy kiszaglásszák a pácolt citromot mások zsebében, és akik magasan hordják az orrukat, ám de annyira nem, hogy ne tudnának citromot kunyízni, és ennek megfelelően csírájában elfojtotta társnője reményeit egy levéllel. Fölösleges pedáloznod, úgy sem kapsz belőle. Aznap reggel épp valami tekintélyes személyiség tett látogatást az iskolában, és émi újabb sikert aratott gyönyörűen megrajzolt térképeivel. Az ellenségét ért ilyetén kitüntetés Miss Nót lelke mélyéig felkavarta. míg Miss Márcs úgy viselkedett, akár egy eminens, ifjú páva. De ójaj! Kevésségének bukása vége. A bosszúszomjas Snow katasztrofális gyorsasággal fordította a helyzeten. Alig, hogy a vendég nagy búcsúzkodások közepette kitette a lábát, Jenny azzal az ürügyjel, hogy kérdezni szeretne valamit, Davis tanárúr tudomására hozta, hogy Émi Márcsnak pácolt citrom van a padjában. Mr. Davis a citromot nemrégiben tiltottnak nyilvánította, és ünnepélyes fogadalmat tett, hogy az osztály színe előtt náspángolja el az első embert, akit törvényszegésen ér. Ez sokat látott férfiú hosszú és viharos harcok után már sikeresen száműzte a rágógumit, mágiát rakott elkobzott regényekből és újságokból, megszüntetett egy privát szolgálatot, Betiltotta az arc bárminemű eltorzítását, a csúf neveket és karikatúrákat, röviden szóval megtett mindent, amit egy férfi tenni tud, hogy fél száz leánygyermeket gyermeket kordában tartson. A fiúk is keményen próbára teszik az türelmét, Isten a megmondhatója, de a lányok ezerszeresen. Főleg az ideges, zsarnoki természetű és a doktor blimberét alulmúló pedagógiai tehetséggel megáldott férfiakét. Mr. Davis kiválóan tudott görögül, latinul értette az algebrát és minden egyéb tudományt. Így aztán nagyszerű tanár hírében állt. Tudni Lick, a modor, a morál, az érzelem és a példaadás nem számított. Émi beárulása ennél szerencsétlenebb pillanatban nem is történhetett volna, és ezt Jenny nagyon jól tudta. Nyilvánvaló volt, hogy Missa Davis reggeli kávéja túlon túl erős volt, Ráadásul keleti szél fújt, ami mindig rátett az ideg zsábájára. Nebulói pedig nem adták meg neki azt a tiszteletet, amelyet érzése szerint kiérdemelt. Így aztán, hogy az egyik diáklány sokat mondó, sőt, ékes szóló kifejezésével éljünk, zsémbelt, mint egy banya, és morgot, mint egy medve. A citrom szó hallatán egyből méregbe gurult. Sárga arca kivörösödött, és olyan energiával kezdte csapkodni a katedrát, hogy Jenny tőle szokatlan gyorsasággal pattant vissza a helyére. Figyelmet kérek, hölgyeim! A szigorú szavakra elült a zsongás, és ötven kék, fekete, szürke és barna szempár engedelmesen szegeződött a riasztó ábrázatra. Miss March, jöjjön ki! Émi imponáló higgadsággal emelkedett fel, hogy eleget tegyen a felszólításnak, de azért elfogta a félelem, mint hogy a citromok nyomták a lelki ismeretét. Hozza ki a citromot is a padjából! Harsant fel a váratlan parancs, mielőtt még kikászálódott volna. Ne vitt ki az összest! Súgta a pattárs nője rendkívüli lélek jelenlétről téve tanulságot. Émi septében kirázott fél tucat citromot, a többit pedig Mr. Davis elé rakta, és úgy érezte, ha a tanárában van egy kis együttérzés, azonnal megesik a szíve rajta, amint az íny illat megcsapja az orrá. Sajnos azonban Mr. Davis kifejezetten undorodott a divatosan savanykás szaktól, s a haragját ez csak tovább tüzelte. Csak ennyi van? N nem egészen, dadogta Émi. Azonnal hozza ki a többit is. Émi kétségbe esett tekintetet vetett a barátnőire, és engedelmeskedett. Biztos, hogy nincs több? Én nem szoktam hazudni, uram. Vagy úgy? No. Hát akkor fogja ezeket az undogságokat, és kettesével dobja ki az ablakon. Az osztály egyszerre sóhajtott fel, amitől enyhe szellő támadt, ahogy az utolsó remény is elillant, és az áhított finomság véglegesen megvonatott a szájaktól. Émi hatszor vándorolt szégyentől és méregtől vörös arccal az ablakhoz és vissza, és amint a halára ítélt párosokat reszketve elengedte, Istenem, milyen szép kövérek és lédúsak voltak! Az utcáról üdvri valgás koronázta a lányok kétségbeesését. Tudtukra adván, hogy esküt ellenségeik, a kis ír gyerekek lakomáznak. Ez így elviselhetetlenül sok volt. Mindenki felháborodott, vagy épp könyörgő pillantásokat vetett a hajthatatlan Davisre, sőt, az egyik szenvedélyes citrom-imádó könnyezett is. Amikor Émi az utolsó megalázó kört is megtette, Mr. Davis vészjóslóan hümmögött, majd ünnepélyes hangon megszólalt. Kedves ifjú hölgyeim! Ugye emlékeznek arra, mit mondtam önöknek egy héttel ezelőtt? Sajnálom, hogy ez megtörtént, de nem engedem meg senkinek, hogy a szabályaimat megszegje. Én magam pedig soha nem szegem meg a szavam. Miss March, nyújtsa ki a kezét! Émi elszánta magát. És mindkét kezét előre nyújtotta, s könyörgő pillantást vetett tanárára, ami százszor többet mondott, mintha megszólalt volna. Igazság szerint az öreg Davis, ahogy a lányok hívták, nagyon is kedvelte Émit. Valószínűleg képes lett volna megszegni a szavát, ha az egyik fékezhetetlen ifjú hölgy felháborodásában fel nem sziszen. Ám ez a sziszegés, ha még oly halk volt is, felingerelte a lobbanékony természetű tanárurat, és megpecsételte a bűnös sorsát. – A kezét, Miss March! Émi néma könyörgésére ez volt a válasz. Ő pedig túl büszke lévén ahhoz, hogy sírjon vagy könyörögjön, összeszorította a fogát, Felvetette a fejét, és rezzenéstelenül tűrte a kis tenyerét ért csípős csapásokat. Nem volt épp sok, se nagy, de mindez nem számított. Életében először ütötték meg, ezért a büntetést hihetetlen szégyenként élte meg. Most pedig ott fog állni a dobogón az óra végéig folytatta Mr. Davis, aki feltette magában, hogy ha már elkezdte, alapos munkát végez. Hát ez maga volt a borzalom. Az is épp elég szörnyű lett volna, hogy vissza kell a helyére, és elviselni a barátnői szánakozó pillantását, vagy épp néhány ellenségének kaján mosolyát. De hogy szemre ott álljon szemben az egész osztályjal, hát ez egyszerűen lehetetlennek tűnt, és Émi egy pillanatra úgy érezte, hogy sírás folytogatja, és ott helyben összeesik. Ám a tudat, hogy igazságtalanul büntették, és hogy Jenny Snow is látja, erőt adott neki, így a pellengéren konokul a kájha kürtőjére függesztette tekintetét az arcok tengere fölött, s úgy állt ott mozdulatlanul, holtsápattan, hogy a lányok a megrendítő látványtól alig bírtak a tanulásra figyelni. A következő negyed órában a büszke és érzékeny kislány olyan fájdalmakat és szégyent élt át, amely örökre nyomot hagyott benne. Másoknak... Talán nevetséges, vagy mindennapi ez az incidens. Ám Éminek rettenetes élmény volt. Hisz életének 12 éve alatt csak is szeretettel irányítgatták, és ilyen büntetést soha nem kapott. A viszkető fájdalom a tenyerében, s a sajgás a szívében mind semmi volt a kínzó gondolathoz képest. Ezt el kell mondanom otthon, és mindenkinek csalódást okozok. A tizenöt perc egy kerek órának tűnt, de azért mégiscsak letelt, és soha úgy nem örült még az ebédszünetnek, mint most. Mehet, Miss March, szólt oda Mr. Davis, és látszott rajta, hogy kényelmetlenül érzi magát. Sokáig nem is felejtette el azt a szemrehányó pillantást, amelyet Émi vetett rá, miközben egyetlen szó nélkül kibonult a folyosóra, fogta a motyóját, és mindörökre elhagyta az iskolát, ahogy magában szenvedélyesen megesküdött. Síralmas állapotban ért haza, és amikor a nővérei is megjöttek, rögvest összeült a családi kupaktanács. Mrs. March nem sokat beszélt, de nagyon felzaklatták a történtek, és a lehető legnagyobb gyengétséggel vigasztalta a sebzett lelkű kislányát. Meg glicerinben és könnyeiben fürdette a megalázott kezet? Bet úgy érezte, hogy még szeretett macskái sem jelentenek gyógyírt egy ilyen bajra. Joe felháborodottan javasolta, hogy Mr. Davis-t haladéktalanul tartóztassák le, Hane pedig öklét rázta a gazemberre, és úgy püfölte a krumplit a vacsorára való püréhez, mintha Mr. Davis lenne a fazékban. Émi szökése csak a társainak tűnt fel, ám az éles szemű kisasszonyok figyelmét az sem kerülte el, hogy Mr. Davis egész délután viszonylag jóindulatú volt, másfelől pedig szokatlanul ideges. Nem sokkal a tanítás befejezése előtt megjelent Joe, és komor arccal a katedrához vonulva átnyújtotta édesanyja levelét. Ezután összeszedte émi holmiát, és távozott. De előbb a láptörlőn gondosan letörölte a sarata cipőjéről, mintha csak a hely mocskát ráznál le róla. Rendben van. Egy darabig nem kell iskolába menned, de azt szeretném, ha minden nap tanulnál valamennyit betfelügyeletével, mondta Miss March aznap este. Nem értek egyet a testi fenyítéssel, főleg, ha lányokról van szó. Nem tetszik az sem, ahogy Mr. Davis tanít, és az a véleményem, hogy a baráti társaságot sincs túl jó hatással rád. Így hát kikérem édesapád tanácsát, mielőtt másik iskolába küldenélek. De jó, már mindenki ott hagyna, a sulit, Mr. Davis meg ott maradna felsülve magában. Istenem, ha azokra a finom citromokra gondolok, sóhajtott fel Émi, és igazi mártírnak érezte magát. Egyáltalán nem bánom, hogy nem tarthattad meg. Hiszen megszegted a szabályt, és engedetlenségeddel rászolgáltál valami büntetésre, hangzott a szigorú válasz, ami felettébb kedvét szegte az ifjú hölgynek, aki kizárólag részvétet várt megpróbáltatásaiért. Csak nem azt akarod mondani, hogy örülsz, amiért az egész osztály előtt megszégyenültem? Én semmiképp sem választottam volna a fenyítésnek ezt a módját, felelte anyja. De lehetséges, hogy jobbat tett neked, mint valami enyhébb büntetés. Kezdesz kisé öntelt lenni, drágám, és épp ideje, hogy ezen változtass. Igen sok jó tulajdonságod és képességed van, de semmi szükség rá, hogy kérkedj velük. Az önteltség a zsenit is tönkre teheti. Igazán nem kell attól félni, hogy az igazi talentum és erény sokáig észrevétlen marad. Ha pedig igen, akkor elég a tudat, hogy mindez a birtokunkban van, és jóra használjuk. A legjobb, ha a tehetség szerénységgel párosul. De még mennyire, hogy így van, kiáltott fel Lori, aki az egyik sarokban épp joe sakkozott. Ismertem egy lányt, aki isten áldott a zenei tehetség volt, és fogalma sem volt róla. Nem is gondolta, milyen bájos kis dallamokat komponál, amikor egyedül van. Sőt, el sem hitte volna, ha valaki megmondja neki. Hmm, de kár, hogy nem ismertem. Hát, ha nekem is segített volna, hisz én meg olyan buta vagyok szólt közbe Bet, aki mohón figyelt minden szóra. De hisz ismered te is, sőt, jobban, mint bárki más, felelte Lori, és huncut fekete szemében olyan pajkos fény csillant, hogy bet egyszerre fülig pirult, és a kanapé párnájába fúrta az arcát, egészen megzavarodva a váratlan felfedezéstől. Jutalmul, amiért Lori ilyen szépet mondott kedvenc húgocskájáról, Joe hagyta, hogy a fiú megnyerje a sakkpartit, de a dicséretet követően bet semmilyen unszolásra nem volt hajlandó zongorázni. Lori ellenben kitett magáért, és nagyon szépen énekelt, mint hogy ma különösen jókedvű volt. Igaz, a Márcs családban amúgy sem szokta a morcos oldalát mutatni. Amikor elment, Émi, aki egész este magába zárkozott, egyszerre megszólalt, mint akinek a fejében egy ideje már motoskál egy kérdés. – Szerinted kultúrált fiú? – ne? hisz kiváló nevelést kapott, sokoldalú és tehetséges, nagyszerű ember lesz belőle, ha nem kapatja el magát, felelte az anyja. – De nem öntelt, ugye? – Nem bizony, ezért olyan vonzó, és ezért szeretjük mindannyian. Értem. Szóval az a jó, ha valaki finom és kultúrált, de nem fitoktatja és nem kérkedik vele, vonta le a következtetést Émi. Ezek az értékek mindig meglátszanak vagy megérződnek az ember modorán és beszédén, akkor is, ha szerényen él velük. Felesleges mutogatni őket, mondta Mrs. Mács. Éppen úgy, mint ahogy az ember nem veszi fel egyszerre az összes kalapját, ruháját és masniát, hogy az egész világ lássa, mi mindene van, tette hozzá Joe, s a megjegyzésén mindenki jóízűen kacagott.